Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih Wa man istanna bi Wa ahtada bi ila yumiddin Salama tasliman kathira Amma ba'd Alhamdulillah Yang kembali memberikan kita Dan masih memberikan kita taufik dan hidayahnya Untuk bisa mendaksanakan ketaatan-ketaatan Dan ibadah Kepadanya Di saat Jutaan manusia Yang lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga ini merupakan sebuah Tanda-tanda kebaikan Allah Kepada kita Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menerangkan di dalam Al-Quran Orang-orang yang ingin ia beri hidayah Allah akan lapangkan hatinya Untuk melaksanakan agama Islam Mayyuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu liislām. Allah akan lapangkan hatinya untuk melaksanakan agama Islam. Dan sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, Allah akan jadikan dia faqih terhadap agamanya. Faqih artinya alim, berilmu Tentang agamanya Semoga kehadiran kita di majlis-majlis ilm Adalah bahagian Daripada berita gembira Yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W Tersebut, amin Ya Rabban Alamin Bab kita Dalam kitab Sahih Muslim Pada malam ini adalah bab Bayanu Annahu subhanahu wa ta'ala Lam yukallif Illa ma yutaq Keterangan bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan membebani Sesuatu Kecuali yang disanggupi saja Bayanu anahu subhanahu wa ta'ala Lam yukallif illa mayutak Keterangan bahawasanya Allah Tidak akan memberikan beban Kecuali yang disanggupi Qala hadathana Muhammad bin minhalid darir وأميه بن مصطام العنشي واللفظ لأميه قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا روح وابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث دار أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه Sahabat Rasulullah S.A.W yang memiliki fadilah sebagai sahabat yang paling banyak menghafal hadis Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata Abu Hurairah lama nazalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfirul liman yasha' wa man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir Al-Baqarah 284 Ketika turun kepada Rasulullah ayat yang maknanya milik Allah lah apa saja yang ada di langit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 atau kalian menyembunyikannya Allah akan hisap kalian dengan Yang kalian tampakkan Atau yang kalian sembunyikan tersebut Meskipun kalian tampakkan Meskipun kalian sembunyikan Di hati kalian Suatu kesalahan Allah akan hisap itu Allah bisa mengampunkan orang yang ia kehendaki Dan dia bisa mengadab Siapa orang yang ia kehendaki? Wallahu ala kulli shayin qadir Allah atas segala sesuatu maha bisa. Tatkala ayat ini turun al-Baqarah 284, kala berkata Abu Hurairah, fashdat dari Ala ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Berat yang demikian itu terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallam. Sahabat Rasulullah merasakan ayat ini terlalu berat, sangat berat. Istad dah dari kepada asalin Nabi bersangatan berat ayat ini diterima oleh sahabat-sahabat Nabi saw. Fa atau Rasulullah saw. Maka mereka mendatangi Rasulullah saw. Thumma baraku alar rukab. Ketika sampai di hadapan Rasul, mereka terduduk di atas lututnya. Artinya berlutut di hadapan Nabi saw. Fa kalu mereka berkata. Hai Rasulullah wahai Rasulullah kulifna minal a'mali manutiq nutiq kulifna minal a'mali manutiq dan kita kini telah dibebankan amalan-amalan yang kita sanggupi as-salatu was-siyam wal jihadu was-sadaqatu yaitu salat wasa jihad sadaqah waqad unzilat 'alaika hadhil ayat dan sekarang telah diturunkan ayat ini kepadamu, walanuti kuh. Dan kami tidak sanggup, lanuti kuh. Kami tidak sanggup. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aturiduna antakulukam kala ahlul kitab min kablikum. Apakah kalian ingin berkata, sebagaimana yang pernah dikatakan? oleh ahli kitab dua ahli kitab sebelum kalian sami'na wa asayna mereka berkata kami dengar dan kami maksiati kami dengar dan kami langgar apakah kalian ingin mengatakan yang seperti itu yang seperti yang pernah diucapkan oleh dua ahli kitab kami dengar tapi kami langgar bal kulu bahkan katakanlah sami'na wa asayna Wafrona karobbanawu ilaiikal masir. Kami dengar dan kami taati. Kami memohon ampunanMu ya Rob dan kepadamu kami akan kembali. Maka para sahabat pun kalu berkata Sami' anaw al ta'na wafrona karobbanawu ilaiikal masir. Dan itu pun diucapkan oleh sahabat Nabi ketika mereka sampai kepada ayat ini mereka ucapkan Sami' anaw al ta'na wafrona karobbanawu ilaiikal masir. Kami dengar ya Rob. Kami taati ya Rabb, kami mohon ampunan-Mu ya Rabb dan kepadamu kami akan kembali. Falamma qara'a ahal qaum tatkala sudah dibaca terus oleh kaum yaitu para sahabat Nabi, dallat biha al-sinaatuhum sehingga lidah mereka sudah lancar mengucapkan ini sudah sering mereka ucapkan, mudah lagi mereka untuk menerima ayat lalu mereka ucapkan sebagai balasannya sami'na wa ata'na ghufrana karabbana wa ilaikal masiir fa anzarallahu fi athariha Maka Allah turunkan setelah itu, setelah sudah biasa, terbiasa lisan para sahabat membacakan ayat ini, kemudian membalas dengan asami anaw apa anagufro anakarobanawilaelalmasir. Turun ayat berikutnya, juga ayat berikutnya di dalam surah al-baqarah. Kalau yang tadi 284, ayat berikutnya 285. Amana rasulu bima unzila ilaihi merob bihi wal mu'minin. Kullun aman bil wa malaikatihi wa kutubihi wa rasuleh. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na wa farrana ka rabbana wa ilaykal masiir telah beriman rasul dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya dari robnya dan begitu juga orang-orang mukminin telah beriman semua mereka beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya mereka mengatakan la nufarriqubayna akhadi mursalih. Kami tidak akan membedakan antara sesama rasul. Wa kalu dan mereka berkata sami'ana wa ata'ana wa frana karobbana wa idaikal nasih. Menjawab ayat yang pertama tadi turun. Fala faalu dalika nasahah Allah azza wa jalla. Tatkala mereka sudah melakukan semua itu, Allah nasah ayat tersebut. Dengan firman-Nya Azza wa Jall, fa anzalallahu Azza Allah turunkan firman-Nya yang berikutnya, juga ayat berikutnya dalam surah Al-Baqarah yaitu 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, rabbana la tu'akhidzna in nasina wa akhtana. Allah tidak akan bebankan suatu jiwa kecuali yang sanggup dia lakukan. Untuknya apa yang dia kerjakan. Dan adab akan menimpanya maksiat yang dia laksanakan. Robbana wahy Rob kami la tu Jangan engkau adab kami. Inna sina awak Jika lo kami lupa atau kami salah. Kalana am Allah menjawab iya. Robbana walla ta'hamil alina isran kama hamaltahu an ala aladin min kablina. Ya Allah jangan bebankan kami suatu beban beban berat yang telah kami embankan kepada orang-orang yang sebelum kami qalan Allah menjawab ya rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi yarob kami jangan kau bebankan kepada kami apa yang tidak sanggup kami lakukan qalan Allah menjawab ya na'am wa'fu anna warhamna wa anta maulana fansurna alqaumil kafirin ampunilah kami Maafkan kami, ampuni kami, beri rahmat kami Engkau adalah Rob kami Maka Tolong kami Terhadap orang-orang yang kafir Allah berkata, naam Di dalam riwayat berikutnya, masih sama Berbicara tentang masalah itu Tetapi jawaban Allah bukan naam Tetapi jawabannya Fa'al tu, saya telah lakukan Fa'al tu, saya telah lakukan Setiap potongan yang tadi Yang tadinya naam Jawaban dalam riwayat berikutnya, faal tu. Aku telah lakukan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maashallul Muslimin, sidang majlis yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kemudahan agama Islam, di mana Islam tidak akan membebankan kepada umatnya sesuatu yang tidak sanggup mereka lakukan. Sebuah pondasi di dalam agama kita. Yang disebut dengan Taizir, mudahan, kemudahan. Islam berada di atas fondasi mudah. Rasulullah S.A.W dalam sebuah hadis yang sahih bersabda, Inna di sesungguhnya agama ini mudah. Walan yusyat di dahad dan di illa galabah. Dan siapa saja yang memberat-beratkan di dalam agama ini itu akan mengalahkannya. Artinya dia akan melenceng dengan sifatnya yang memberat-beratkan di dalam agama Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Salah satu bukti kasih Allah Subhanahu wa taala membebankan kita sesuatu yang mudah. Seorang Badu orang dari Padang Pasir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata apa yang Allah wajibkan kepada saya maka nabi memberikan dia amalan-amalan yang wajib dalam agama kita syahadat salat zakat puasa yang wajib-wajib saja salat lima waktu zakat puasa pada bulan Ramadan dia berkata illam azid alaihi adkhulul jannah kalau saya tidak tambahkan sesuatu kecuali yang ini saja apakah saya bisa masuk ke sorga kala na'am Rasulullah menjawab iya. orang badui ini tadi R.A karena dia sahabat Rasulullah SAW kalau tidak salah namanya domdom -dom, datang dari padang pasir kepada Rasulullah SAW lalu dia orang setelah mendengar Rasulullah mengatakan ya dia pun pergi sambil berkata Wallahi la azidu ala dalika syai'ah Demi Allah saya tidak akan tambah sedikit pun Yang telah disebutkan tadi Sambil pergi dari Rasulullah Mengucapkan itu kata-kata Bukan tekad untuk bertambah Tapi tekad untuk tidak akan menambah Sambil berbicara Sambil mengungkapkan kata-kata seperti itu Dia berpaling dari hadapan Nabi Pergi Sambil mengucapkan kata-kata sebut -kata, Wallahi la azidu ala dalika syai'ah Demi Allah saya tidak akan tambahkan Rasulullah berkata, setelah perginya orang ini, aflaha in Orang ini akan berjaya apabila dia jujur dalam kata-katanya. Oleh karena itu, seluruh para ulama sepakat, orang yang hanya mengerjakan pekerjaan wajib, kemudian meninggalkan yang haram, terutama dosa-dosa besar, pasti masuk surga. Inilah kemudahan yang luar biasa yang ada di dalam agama kita Ikhwan Rahimakumullah. Maka setiap hukum yang Allah Turunkan Setiap syariat yang Rasulullah SAW turunkan Pasti bisa kita lakukan Tidak ada yang tidak bisa dilakukan Karena semua hukum itu Berada di atas sebuah fondasi mudah dan gampang Ayat Yang ada di dalam hadis ini Yang menerangkan kepada kita Mari kita lihat Ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard Milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi Termasuk kita Dan seluruh apa yang kita miliki Adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu kita tidak perlu sombong dengan apa yang kita miliki Dan apa saja kelebihan yang ada pada kita tidak perlu kita sombong dengannya Karena semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya kita memiliki ilmu, tidak boleh kita sombong kepada manusia dengan ilmu yang ada pada kita. Sehingga seluruh orang kita katakan bodoh. Dan kita selalu ingin tinggi. Kita memiliki kelebihan harta, tidak boleh kita sombong dari hadapan manusia. Takabur dengan hartanya adalah sifat korun dan pengikut-pengikutnya. Kita mempunyai kekuasaan, tidak perlu sombong. Karena kekuasaan itu Allah yang memberikannya kepada kita. Yutil mulka man Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang Dia kehendaki wa yanzi'ul mulka dan Allah akan cabut kekuasaan itu dari orang yang Ia kehendaki Tahun ini seseorang bisa diagungkan Dua tahun berikutnya dia orang yang paling dihina dan itu sudah kita saksikan di hadapan mata kita Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang Ia kehendaki Allah cabut dari orang yang Ia kehendaki Wa intubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yahasibkum bihillah Walaupun kalian perlihatkan apa yang ada di hati kalian Dan kalian sembunyikan Allah akan hisap itu Ini yang diberatkan oleh sahabat Rasulullah SAW Seluruh yang terlintas di hati Dihisap oleh Allah Hasilnya Allah akan ampunkan orang yang ia kehendaki Dan Allah akan adab orang yang ia kehendaki Artinya Adab akan menimpa dosa-dosa yang terlintas dalam hati Ayat ini menerangkan Adab akan menimpa atas maksiat yang tidak dilakukan, tapi terlintas di dalam hati. Jujur kita terkadang terlintas maksiat di hati kita, dan mungkin di antara maksiat itu adalah dosa besar yang terlintas tersebut. Ayat ini menunjukkan Allah akan hisap, walaupun itu hanya terlintas di hati, tersembunyi di hati Allah akan hisap, dan Allah akan Adab orang yang ia kandaki, dan Allah akan ampunkan untuk orang yang ia kehendaki dan ini berat diterima oleh sahabat Nabi. Mereka bisa membersihkan amalan, berusaha untuk bersih dari amalan, tapi yang terlintas dalam hati kadang-kadang datang tanpa disadari. Kadang-kadang hati itu datang, oh namanya bisikan syaitan diberikan lintasan maksiat ke dalam hati kita. Ini yang diberatkan oleh sahabat Nabi. Wallahu ala kulli syai'in Allah maha bisa atas segala sesuatu fasyadda dzalika ala ashhabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berat hal itu diterima oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka datang kepada Nabi berhadapan dengan Nabi mereka berlutut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi mereka mengadu kepada Nabi sallallahu ya Rasul kullibna minal a'mali ma nuti kita telah bebankan amalan-amalan yang kita sanggup lakukan As-salah bisa, siam kita sanggup, al-jihad kita sanggup, walaupun berat, tapi kita sanggup. As-sodakah juga seperti itu? Waktu unzilan aleikahadil ayahwala nutiqohah. Diturunkan kepada engkau ayat ini dan kami enggak sanggup, enggak sanggup menolak was-was, enggak -was. sanggup menolak lintasan-lintasan maksiat yang lewat di hati kami. Bagaimana kami akan menghadapinya? Kala Rasulullah SAW Rasulullah berkata kepada mereka sambil mendidik. Didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didikan yang tidak akan pernah tertandingi, madrasah keimanan. Arturiduna antaqulu kama qala ahlul kitabain. Apakah kalian ingin mengatakan sebagaimana yang telah dikatakan oleh dua ahli kitab Yahud dan Nasara min qablikum sebelum kalian? Mereka berkata sami'na wa ata'na. Jawabannya tentu tidak Ini yang dinamakan dalam bahasa Arab Istifham ingkari Bertanya tapi mengingkari Bertanya tapi Mengingkari istifham ingkari adalah sebuah pertanyaan Yang jawabannya pasti tidak Ayah sabul insanu an yutraka Apakah manusia mengira mereka diciptakan untuk suatu hal yang sia-sia Jawabannya pasti tidak Tidak perlu dijawab Karena pasti jawabannya tidak Karena ahlul kitab sebelum kita qalu sami'na wa asaina wa ushribu fi qulubihimul injila bikufrihim maka hati mereka dipenuhi oleh penyembahan mereka terhadap injil anak sapi bal qulu rasulullah sallallahu setelah mentahzir mereka memperingatkan mereka dari tindakan ahlul kitab yang mendengar sabda mendengar wahyu turun tetapi mereka mengatakan sami'na wa asaina ada di dalam Al-Quran soal bakal. Kalau Rasulullah didik balkulu, tapi katakanlah, sambut firman Allah dengan kata-kata sami'na wa al Kami dengar dan kami taati. Kemudian sambung dengan gufranak, mohon ampunan muhayyab. Gufranakarabbana. Kami mohon ampunan muhayyab ya di hal-hal yang kami tidak sanggup lakukan, hal-hal yang kami menyelisih kami mohon ampunanmu wa ilaikal masir dan kepadamulah kami akan kembali jadi diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika wahyu turun merasa berat jangan ucapkan sami'ana wa asina bisa kami dengar tapi kami tidak sanggup lakukan tidak tetapi harus disambut dengan sami'ana wa ata'ana lalu apa yang kurang apa yang tidak beres apa yang tidak bisa dilakukan apa yang tidak bisa dihindari wufra'anaka mohon ampunanmu ya Rab karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun dari seluruh kesalahan. Dan ini seharusnya ucapan yang keluar dari lisan yang berasal dari hati setiap seorang mukmin dan muslim. Ketika dia mendengar wahyu dari Allah turun dia baca. Ketika dia mendengar sabda Rasulullah SAW dari hadis yang sahih, maukifnya harus sami'ana wa ataanah. Ucapan yang keluar dari mulutnya adalah kami dengar kami taati. Ada orang kelompok kaum muslimin yang mauqifnya atau cara dia berhadapan dengan wahyu bukan seperti ini samiana wa ata'na tidak seperti itu dia kami dengar kami taati tidak tapi cara mereka adalah samiana wa tadabarna wa ata'na kami dengar kami teliti dulu baru kami ikuti ini berbeda dengan Al-Qur'an berbeda dengan tuntunan Rasulullah dan pasti membuahkan kesesatan. Karena wahyu dari Al-Qur'an dan wahyu yang berupa hadis tidak perlu diteliti. Kebenarannya hak absolut karena berasal dari Allah pencipta langit dan bumi. Perlu kita ketahui bahwa Al-Qur'an dan hadis kedua-duanya wahyu. Ini yang tidak dipahami oleh orang mutakallimin. Dan ahlul kalam, ahlul mantik, dia tidak merasa bahawa sabda Rasulullah itu adalah wahyu. Dia mengatakan sabda Rasulullah adalah perkataan manusia biasa. Wejangan, wejangan seorang faqih, seorang alim, pada Allah berkata, wamayantiqo anil hawa inhuwa illa wahyu yuhah. Muhammad tidak akan berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi semua itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka seperti yang saya katakan tadi bahawa Al-Quran dan Hadis tidak perlu ditelaah lagi, tidak perlu diteliti, karena dia pasti benar. Setelah Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya begini, kalian harus berhadapan dengan Al-Quran. Kalau mereka berkata dan mengucapkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap membaca ayat ini mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufrana ka rabbana wa ilaikal rasa berat yang ada di hati mereka mereka lawan dengan kata-kata sami'na wa ata'na ghufrana ka rabbana wa ilaikal ketika mereka sudah biasa membaca ayat ini sudah ringan lisan mereka membaca kata-kata ini ketika berhadapan dengan ayat Al-Qur'an ini anzalallahu fi athariha Allah turunkan setelahnya Amal al-rasul bima ma'un zila ilaihi mirabbihi wal mu'minun Sungguh rasul telah beriman Dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya Dari robnya dan juga orang-orang yang mukmin. Allah nyatakan keimanan Di hati para sahabat Nabi SAW Masuk keimanan ke hati mereka Karena Allah sudah mencap Para sahabat Nabi sebagai orang-orang yang Mu'minin Lihat ayat ini Amal al-rasul Setelah turun ayat itu Lalu disambut dengan sami'na wa'ata'na. Allah turunkan ayat berikutnya. Rasul telah beriman dengan seluruh yang diturunkan kepadanya dari ropnya. Begitu juga orang-orang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Yang dituju oleh ayat ini? Para sahabat. Orang yang dituju dalam ayat ini wal-mu'minun adalah para sahabat. Dan juga merupakan sifat orang-orang yang beriman setelah para sahabat Nabi. Mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na kepada setiap wahyu yang turun baik itu Al-Qur'an ataupun hadis Nabi. Tidak seperti kata-kata manusia sombong yang tergiur dengan kecerdasannya, terlena dengan kecendikiawannya. Dia berkata, sudah saatnya kita mengkritik hadis Nabi. Semoga Allah beri dia hidayah. Orang-orang yang beriman akan mengikuti langkah para sahabat ketika wahyu turun dia akan berkata sami'na wa ata'na kullun nabi dan rasul nabi dan orang-orang yang beriman yaitu para sahabat telah beriman kepada Allah kepada malaikatnya kepada kitabnya kepada rasulnya dan akidah mereka la nufarriqu baina ahadin mir rusulih kami tidak akan membedakan satu rasul dengan rasul yang lain artinya tidak membedakan di sini artinya adalah kami tidak mengimani satu nabi dan kafir kepada nabi yang lain. Semuanya adalah nabi dari Allah Subhanahu wa taala, rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Karena membedakan di sini maksudnya tidak membedakan beriman dengan sebahagian nabi, kafir dengan sebahagian nabi yang lain. Itu tidak boleh. Tetapi membeda-bedakan di sini tidak akan termasuk ketika kita membedakan Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim lebih mulia daripada Nabi Yusuf. Itu juga membedakan kan? Kenapa ini lebih diangkat? Ini tidak. Bukan itu yang dimasukkan oleh ayat. Membedakan dalam ayat maknanya adalah kafir terhadap seorang nabi beriman kepada nabi yang lain. Itu yang dimasukkan oleh ayat membedakan di sini. Beriman kepada sebahagiaan dan ingkar kepada sebahagiaan. Seperti ahlul kitab, beriman kepada nabi yang ditutup kepada mereka. Tapi kafir terhadap nabi Muhammad. Ini orang kafir. Oleh karena itu, sebuah akhidah al wal-jamaah. Ingkar dan kafir terhadap seorang nabi sama artinya ingkar dan kafir kepada seluruh nabi. Al-Quran berbicara tentang umat Nabi nuh. Khabbat kaum nuh mursalin. Kaum nuh telah mendustakan mursalin. Mursalin adalah kata-kata jama' seluruh para nabi, seluruh para rasul. Padahal yang didustakan kaum nabi nuh hanya nabi nuh sendiri yang didustakan oleh kaum Nabi Nuh adalah Nabi Nuh sendiri tetapi Al-Quran turun menerangkan kathabat kaum Nuhinil Mursalin begitu juga kathabat khamudul Mursalin kathabat kaum Mu'adinil Mursalin kaum ad telah mendustakan seluruh Rasul kaum Thamud telah mendustakan seluruh Rasul padahal yang didustakan oleh mereka adalah Nabi yang diutus kepada mereka saja Di sini ulama mengambil akidah bahawa mendustakan seorang Nabi Sama artinya mendustakan seluruh Nabi Sehingga kaum Nabi Nuh dicap oleh Allah Adalah kaum yang mendustakan seluruh Nabi yang diutus Padahal mereka hanya Mendustakan Nabi Nuh Adapun membedakan Nabi dalam sisi derajat Itu warid Atau ada di dalam agama kita Seluruh Nabi yang diutus oleh Allah SWT Yang mulia adalah lima Ulul azmi minar rusul Dibahas dalam dua ayat di dalam Al-Quran Disebut nama mereka Nabi Nuh, Nabi Isa Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang lima yang lebih mulia lagi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi telah mengatakan Anasaidul Bashari walafakar, saya adalah pemimpin seluruh manusia, tapi tidak ada kesombongan. Subhanallah. Pemimpin seluruh manusia Nabi Muhammad. Kemudian beliau tambahkan di belakangnya lah fakar. Bukan tidak ada kesombongan. Ikhwan fitdin, rohimakumullah. Jadi maksud ayat lah nufarikobain akhadi merosuli. Kami tidak membeda-bedakan rasul. Artinya adalah seperti yang kita bicarakan tadi. Wakalu dan mereka mengatakan terhadap firman Allah yang turun, terhadap wahyu yang turun, terhadap ajaran yang turun kepada mereka. Sami'na wa a'ta'na ghufranak Rabbana wa ilakal masiyil. Fala maa f'aulu dalikah nasc'hah Allah ketika mereka sudah melakukan itu ya, Allah hapuskan syariat tersebut dan Allah turunkan la yuqaliliful lahunafsan illa usaha. Allah tidak akan bebankan jiwa kecuali hal-hal yang dia sanggupi. Lahamaka sabat untuknya apa yang dia kerjakan dari amal kebaikan. Wahai maktab sahabat dan adab atasnya dari apa-apa yang dikerjakan daripada kemaksiatan, Robbana mereka akan berkata, la tu akhirna in nasina na. Ya Rabb kami, jangan engkau adab kami dengan yang satu yang kami lupa atau satu yang kami salah. Allah menjawab naham dalam dalam riwayat berikutnya, faal saya lakukan menunjukkan di dalam agama kita sesuatu yang dilakukan karena lupa suatu kesalahan yang dilakukan karena lupa atau karena salah salah di sini artinya adalah kita ingin benar dan kita berusaha mencari kebenaran tetapi salah jalan padahal kita sudah berusaha untuk benar tetapi tersalah dan bukan maksud kita untuk ingin melakukan kesalahan kita ingin melakukan yang hak yang benar tapi salah kita melakukan sudah yang salah seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya kita tidak pernah tidak akan pernah terlepas dari kesalahan manusia ini nah hal ini Allah Subhanahu wa taala katakan doa orang-orang yang beriman rabbana la tuakhirna in nasina waqtaana Allah akan kabulkan na'am ya fa'altu saya yang lakukan saya tidak akan adab Allah tidak akan berikan adab kepada orang-orang yang melakukan sebuah kesalahan karena lupa atau orang yang melakukan kesalahan karena tersalah dalam melakukan sesuatu padahal dia tidak maksudkan itu. Ayat berikutnya, Robbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala min qablina. Ya Allah, jangan bebankan kami suatu hal yang berat yang pernah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Dalam syariat-syariat nabi sebelum kita syariat nabi tersebut lebih berat daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita meminta kepada Allah jangan bebankan kepada kami syariat yang berat sebagaimana yang telah, pernah engkau bebankan kepada umat-umat sebelum kami di antara syariat berat syariat kepada yang turun kepada Nabi Musa alaihi salam dalam Al-Qur'an hmm. fatubu ila bariikum faktulu anfusakum maka tobatlah kalian kepada Rabb kalian Setelah kalian tobat, bentuk dua pasukan dan saling berperang. Siapa yang wafat wafat, siapa yang hidup dia hidup dengan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Di antara syariat lain yang turun kepada umat-umat sebelum kita, sebuah pakaian yang terkena najis, enggak bisa dicuci, tapi harus dipotong. Kalah naam, Allah Subhanahuwataala berkata, ya fa'al tu, saya lakukan tidak akan bebankan kepada kalian syariat yang berat yang telah dibebankan kepada umat-umat sebelum kalian Robbana wala tuhammilna ma la taqatala nabi Rabb kami, jangan engkau bebankan kepada kami apa-apa yang tidak kami sanggupi ini dia yang dimasukkan oleh Imam Muslim ayat ini, potongan ayat yang terakhir Sebelum terakhir, Robbanala tu hamil nama lata katalah Nabi. Ya Allah jangan kebebani kami sesuatu yang kami tidak sanggup lakukan. Dan Allah sudah mengabulkan. Naam Allah menjawab, Ya, saya akan lakukan, tidak akan bebankan kalian sesuatu hal yang tidak sanggup kalian lakukan. Oleh karena itu, kita sangat yakin bahawa seluruh syariat Islam pasti bisa diamalkan. Ketika kita tidak bisa mengamalkannya, bukan karena manusia tidak sanggup, tapi hatinya yang berkarat untuk mengamalkan. Padahal kalau dia amalkan pasti bisa. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maafkan kami ya Allah. Ampuni kami. Beri kami rahmat. Engkau adalah Rabb kami, Maulah kami, junjungan kami. Berikan kami pertolongan terhadap orang-orang yang kafir. Qala na'am. Allah berkata, "Iya." pertanda bahwa kita akan dimaafkan seandainya kita mau mohon maaf dari Allah Subhanahu Wataala diampunkan kalau kita memohon ampunan Allah kita diberi rahmat ya dan kita akan dimenangkan dari orang-orang kafir orang-orang yang beriman pasti dimenangkan dari orang kafir tidak di dunia di akhirat dan seluruh cerita Rasul seluruh cerita Nabi selang-seling menceritakan kepada kita di Al Qur'an memperlihatkan dengan jelas realitas sejarah bahwa orang mukmin selalu menang Walaupun awalnya mereka ter, tertindas Tetapi Allah akan selalu memberikan kemenangan kepada mereka di dunia Apatah lagi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Kalau kaum muslimin sekarang ini ingin menang dari orang kafir Caranya gampang Satu saja Tanamkan keimanan Kepada diri, kepada anak, kepada masyarakat Pasti kita akan menang dari orang kafir Tetapi Mencari kemenangan bukan dari jalan keimanan hancur mencari kemenangan dari orang kafir tapi bukan dengan jalan keimanan tidak akan berhasil. Hafidzilahumma kumuloh langsung saja kita kepada pertanyaan lihat cuaca yang mendung bagi ikhwan yang memiliki pertanyaan silahkan ketikkan pertanyaannya foto Kalau tidak ada Kita akhiri pertemuan kita pada malam ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memberikan kita hidayah kepada ilmu dan amal Dan ilmu harus berbuah dengan amal Dan amal harus didasari oleh ilmu Tidak bisa mereka berdiri sendiri Ilmu tanpa amal adalah kemurkaan dari Allah Dan amal tanpa ilmu adalah kesbuah kesesatan Subhanakallahumma bihamdik Asyadu'ala ilah ilah Astagfirullahaladzim